Te uită cum nince decembre, Spre geamul iubit-o privește, Mai spune să aducă jaratec, Și focul să aud cum trosnește, și mâne mână spre sobă, La horn s-ascult vijelia, Sau zilele mele totuna, Aș vrea să le învăț sinfonia. Mai spune să aducă și ceaiul, Și vin și tu mai aproape, citește ceva de la poluri, Să ningă zăpada ne groape, Ce cade aici la tine Și toate din casă mi sfinte. Te uită cum ninge decembrie, Nu râde, citește-nainte. E ziua-și centuneric, Mai spune să aducă și lampa. Te uită, zăpada ai cât gadul, Și-a prins prămoroacă și clampa. Eu nu mă mai duc azi acasă, o open înapoi și înainte. Te uită cum ninge decembrie, Nu râde, citește înainte.